jeg Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas og ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. tid på bilglas.dk. Jamen øh, så er vi i Hamborg. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. <laughs> jeg føler stormen i dag. <laughs> ja. Vi er stadig ved tømmermand og vi har alt sammen haft lidt dag. Ja. Ja. Synes jeg. Ja, jeg har, det har i hvert fald haft en dag, synes jeg. Nej, Julia, har jo, du har jo faktisk haft en god dag. Nej, ah, ja, jeg, jeg lød jo, jo en insta, hvor jeg sagde... Hvad, hvad er det, jeg Living my best life. Living my best life på en mandag, og så på en mandag. Men jeg kan da godt mærke, at er man ikke altid er lidt tips, som snusk, baby. Jo, altså vi har været i genbrug, mig og dig, og Ida. Og jeg kunne ikke finde noget. Jo, du fandt den jakke fandt ja, med ja. på. Ja, ja. ovenpå. Det. det gjorde du jo. Vi, jamen, det er ret nok. Vi var inde i første genbrugsforretning, og der fandt jeg ud af, at jeg måske burde tabe mig, fordi jeg er lidt... Alt tøj var for forfærdeligt. Nej, der var der også noget, nu, der var øh, for stort. Ja, det er sødt nok. Men det er fordi, jeg kun kan huske alt det, der var for småt. Og nummer to GMO's forretning, der fandt jeg så en jakke, og var rigtig glad. Og det første du så ser, det er, at der er en fugeklædt på ham. Det er jo ikke en fugeklædt, det ligner mere noget. Altså, sådan, Jeg følte mere, at der var en, der havde haft den på på en bytur, og så havde kastet op og tørt tage munden bagefter. Det er jo det, det eneste det. tidspunkt, hvor man håber på, at det var en fugeklædt. Ja, var... ja, det kan være i til en okay. Men du fandt den her jakke. Ja, yeah, so det, det var sådan lidt Pete Davidson-aktivt, i ja. din wow. vokarhatt, jo. Ja. ja, jeg synes, jeg så meget jeg synes, sejt Jeg, jeg synes det er også, den var god. Jeg sagde også som det første, da du kom ind. Wow. Tak. Ja. Jeg tror, også, den bliver god til festivaler. Ja, også ja, det skal jo skuddes i gang nu her. Lå, det tror jeg. Men nu skal vi snakke lidt, jo. Kan vi ikke bare sidde her og hygge hygge? hygge? Nej, jo. men jeg kan jo starte med at fortælle om hvordan hvilken skrækkelig fucking tur jeg havde på vejen her yep. Fordi ja. det tror jeg ikke rigtig, i har noget begreb om. Nej, det hørte jeg den kom... jo heller ikke. Du har jo sparet på at fortælle ja, turen, en tur, så du kan få den nu. Men nu får den så at bare... Jeg øh, købte jo de der, og der har jo også været problemer nu jo. Jeg skal jo hjem ja. i morgen, der har jo også været problemer jo. Ja. Men jeg køber de her billetter, fordi jeg tænkte i mit hoved, jeg har ikke særlig mange, ikke særlig mange penge. Min far har lukket i for kassen, så jeg, du ved, jeg er på budget nu, så jeg tænkte nu skal der spares. Ja. Så køb den her billet her, og jeg ved, at i Danmark er der orange billetter, så jeg tænkte, at det kan man jo bare gøre det samme til Hamborg Og det kan man jo også. Problemet er bare, at når du får orangebilletter, har jeg nu, må jeg konkludere nu, og det er til andre steder end inden for Danmarks mm. grænser, så er det sådan, at du har et tidspunkt, hvor du skal være et sted... Hvordan du kommer derhen, det er sådan fuldstændig meget. Om du bruger en kamel, et ørn, et Hvad menneske... Hvad altså... er Så det vil sige, du har købt at en Flensborg? billet fra en destination ja. til en destination. Ja, yes. og hvordan du... Og der, så er der et punkt... Så du har købt en billet, i stedet for at købe den fra Hamborg, så har du købt den fra Flensborg? Nej, nej, nej. Jeg køber en orange billet for herned. Lad os tage den til at starte med. Ja, så køber man billet det, ja. til Hamburg... Ja. Der tænker jeg bare, at det er ligesom når man gør det i Danmark, så sidder du i to fra A til B. Men åbenbart har jeg så nu fundet ud af, at der har åbenbart også været noget sporarbejde. Det vidste jeg faktisk ikke, da jeg kom i for et par dage siden. Der var sporarbejde, som så også gjorde, at toget fra København til Flensborg Station, hvor jeg skulle skifte ud over. Det skulle jeg skifte to yderligere gange ud over Flensborg. Jeg allerede tabt. Fordi der var sporarbejde. Ja, jeg har stadig. Fordi der var, der var sporarbejde. Okay. Nej, men vi er enige om på din billet der står der, da du køber den, at du skal skifte fire gange Nej, bare fra det, gør Nå, det gør der ikke. det ikke. Det er jo det der er så forfærdeligt. Jeg tror jo bare det var fra A til B. Jeg skal skifte fire gange, og der fordi mit tog bliver forsinket ja. fra København til Flensborg, så får det jo systemet op med de to tre andre. Ja, men så skulle så... du have et skift, da du købte billetten. Nej jeg, jeg, troede, jeg troede jo som udgangspunkt at jeg ja, hoved troede jeg egentlig bare det var ligesom at flyve ind i fred til B. Men... Jeg tror du har buket noget uden helt at måske gå ind i hvad det var, men ja. og så har der været noget sporarbejde på vejen også. Til gengæld ja, og synes jeg det er flot, at du er kommet til Hamburg. Det synes jeg til gengæld, det er for en stegt. Jamen udover det så står jeg jo der på flensborg Station og har et røget, og jeg er rigtig presset Jeg mister mit hævekort samtidig også fordi jeg skal <laughs> hvor er I, have der en espresso. har det altså du græder. Ja, i er ude og hygger her i Hamburg og drikker Martin Espresso og jeg står på en eller anden øh, station der mest anmelder om en station i varte føler jeg faktisk ja, det det der var mennesketømt og jeg var rigtig surt at jeg vil have en twix. <går> og så tror jeg, så sker der en eller anden og så går jeg, tror jeg, må jeg være gået for mit hævekort, fordi så er det væk. Du havde det fremme for at købe en turmolade? det fremme for at og jeg ville også hæve nogle kontanter, og så er det væk. Og jeg kan huske, at det var der, hvor jeg talte med dig, og, øh, og så tog jeg den, og så kom jeg tilbage, og så var det væk. Og så blev jeg bare sådan, så var det bare totalt forvirret, fordi jeg ville jo rigtig gerne have den jo. Ja. Men jeg gad godt lige at vide. Men hvad? så fortæller du jo så til mig også, og det er måske også derfor, vi er blevet totalt, fordi så fortæller du til mig at du nu har fundet, at du var sød, du hjalp mig, så fandt du så en afgang åbenbart, hvor det var, at vi alle sammen kunne have på toget, at jeg skulle stå der. Men, yeah. Så det, der sker, at jeg får jo samlet sådan en gruppe af mennesker lige pludselig, fordi det var sådan, der var sådan et fællesskab, der opstod meget spontant derinde på Flensborg Station. Så det her fællesskab, der var jeg sådan, hey, listen, I just talked to my friend, there's a train... He's plate. drinking espresso <laughs> martini, yes. yes. A little bit drunk, And there's, a little bit drunk. There's a train that's going, so let's run now. Ja. Yeah. Vi løber. Hen til den store skærm, så sker der det, som bare ikke måske ind i den der gruppe er sådan, listen, where's the train? It's not here. There's, yeah. there's nothing on the screen. Så er okay. jeg sådan, yes, yes, my friend viser screenshot, hører sådan nede i, der er sådan, no, no, someone looked wrong, og en anden sådan, who looked wrong? And I was okay. like, I don't know who it was. Maybe the guy with yeah. Dan Korda i just stole. Så, <laughs> <laughs> so, you know. Um, så so, der var jo ikke noget, tog jo. Og jeg føler sådan, at du måske havde kigget på forkert på den forkerte dato. Jeg ved ikke, hvad det er, fordi jeg søgte jo. Altså, jo. De stationer, du kom igennem for ja. at komme til Hamburg, det var først København, så kom du til Fredericia, så var du i Flensborg, og så var du i Nøgnmønster. Ja, ja, men jeg tænker bare... ja, Og jeg ved ikke. Altså... Og jeg fandt toget, da du stod i Nøgnmønster og var helt ude af den, og har mistet Jeg var virkelig, virkelig presset. og Mistet dig selv. Mistet dig selv? Mistet malet. Til gengæld har du fået nye venner. Det var det eneste gode. Ja, jeg fik øh, en sandwich ud af det. Der fandt jeg jo den der afgang fra Nøgnmønster til Hamburg. Og jeg ved ikke hvorfor, men der stod jo, at den gik... Fra Nøgenmester Tambor, men det viser jo så, at det var så turen tilbage igen. Så jeg er da glad for, at du ikke bare... Ja, men det er, det er ja. rigtigt, fik fordi... Fik du en sandwich og synes, på øhm, Jamen, og det, jeg teknes, det var det Du fik så... en sandwich og... Ja, jeg synes bare, det var så smukt at ud af den her... Øhm, horrible situation, så opstod der også en fællesskab, hvor jeg ligesom fik restored my human faith, fordi der var en, der sådan, I got sandwiches for everyone. <laughs> Hjemmelad? Ja, ja. Nej, jamen, hun havde sikkert købt, men hun havde skåret oh. dem over og sådan noget. Og så var det folk bare sådan, you know what? Yes, danke bitte. <laughs> og jeg var sådan, til at starte med, i forvejen har jeg lidt mere ting Jeg skal også til at sige sådan, hvad hvad der er jeg? over jo, så godt <laughs> men, at være um, for at tage imod en sandwich fra en fremmed um, person midt i Nürnberg. Men, I ended up eating it. Så jeg var, sådan, var der i? Sauerkraut. <laughs> jeg kan faktisk ikke huske, det er. Jeg kan bare huske, at den smakker rigtig meget af kaj, mens jeg samtidig kiggede på. Og så rendte jeg rundt på stationen og spurgte, om nogen havde set mit kort. Altså, der var <laughs> ja. ikke særlig mange. Og, og, sådan, rundt. og sådan, sådan føler jeg, at resten af din tur her i Hamburg var. Og var er, at hun har brugt dit kort til at købe de sandwiches. Så det er måske bare dig, der har betalt for din egen Nej Ej, ej, det må du engang sige. Så kom jeg, jeg, du frem, skat. Og ja, jamen, jeg jeg kom frem for. også noget, men jeg kan bare ikke forstå, hvor det er blevet af. Altså. Jeg har da jo stadig sådan lidt mistænkt for, at pludselig, øpsi, så var det væk, og så lige om lidt, når du er i Danmark, så fandt du det igen. Jeg vil ønske, og så var det, fordi du sådan, håbede mig, Lasse, at vi vil betale hele din tvivl. Jamen, jeg har jo fået mobileanmodning af left and right, så det er ske på. Åh, nej, angst. <laughs> Jamen, jeg tror sådan, nej, men, ja, det er der ikke. Det er væk. Altså, og ikke, er det, det, så kan barn, ja. jeg ikke skal jeg fra nu af betale 100 kroner, hver gang jeg skal have et nyt kort, fordi jeg har mistet så mange de sidste skal to man år. man det altid, skal man ikke? Nogle nej, gange har jeg ikke, sluppet. Øh, men øh, Danske Banker i form af føler, har en rigtig. Ja. Kort. Det er også noget mærkeligt på Danske Bank. I, Jamen jeg skal, skal, skifte, på, jeg skal penge, skifte bank. Hvilken bank har I? Danske, danske Bank. Men jeg skal skifte. Ja, jeg skal skifte til Vi en er jo to bank. ligegyldige mennesker, Julian, i Danske Bank, fordi vi har ikke særlig altså Jamen det har vi ikke. Vi, vi har ikke penge nok til at have Danske Bank. Nej, det, altså. det har vi ikke. Det vi har, ikke. har vi ikke. Altså, vi skal ikke. have en lille lokalbank, nærmest der kunne være i Nøgnmønster. Ja. Det vil være fremragende. Nå, men hvis vi lige skal summe lidt op, så du kommer endelig frem. Jeg kommer. Ja, jeg kommer. Og ind. vi alle tre dettes himmens nu stratte i dag. Er den årsag at vi har været i byen i forgås, men ja, vi er også færdige til turnament. Ja, jeg føler Selvandet også stadig, jeg har, har også tømmermand. Ja, jeg er 24. Jeg har jeg føler også stadig, at jeg har tømmermand, det eller det må jeg jo her. I'm pushing 40 at this point, so. I mean, viva. Så altså... det var også en vild tur. Men det I var en tur. sjov tur. Altså, Lasse var... han var ved at blive kvalt af en ha rocker. Du var simpelthen ved at score tre forskellige mænd. Du havde at snakke om, at du skulle sulte begge hele tiden. <laughs> Og endda <inden laughs> har vi Og jeg er kommet hjem med en fremmed mands <laughs> ja. Hey, on, Blomster. Vi har også og været en buginbop Og jeg blev smidt ud af en kiosk, fordi jeg prøvede at finde et lighter om bag øh, disken, hvor der stod vand. Så det har været en rigtig, rigtig god job. Men det var det, jeg sagde, da vi sad på den bodega. Det er det, alle ved, at det er de aftener, hvor man mindst forventer det. Jeg havde mavepinen, jeg kæmper med galden, skal det lige sige. <laughs> Æ, og I havde også lidt, der var lidt skavanker, vi sådan, så, der var ingen af os, der forventede, Ej. at aften skulle blive sådan. Og jeg, jeg ved ikke, om I husker, jeg sagde faktisk, de her meksikanere, de kan blive... Game changer. Mm. Og vi var sådan, ja, yeah, ja. Yeah. Og de mexikaner, det er jo et, et, et uh, hamburg shot. Ja. Det er sådan et uh, det smager af tomat uh, tomatsuppe med vodka Ja, og så lidt tabasco, tror jeg faktisk. også. Det var meget Og de så lækre. jeg vil stark. sige, det fjernede i hvert fald min galle. Med i Det fjernede alt. Ja. Og så blev vi jo bare rigtig fulde og havde det fucking sjovt. Jeg der. har jo stadig lidt moralske men over, at jeg lod mig rive så meget med. Vi var jo inde på baren for at se Simon spille fodbold, jo, ikke? Mm. Og, og den fodboldkamp lod jeg mig rive med på en måde, hvor jeg øh, den dag i dag stadig har lidt moralske med over nogle af de bandoer, jeg fik stået og råbt og skrævet. Du... Det var også en intens kamp, jo. Du er klædt godt på til næste slutrunde. Nej, ja, men det er, at... fordi jeg er jo selv et menneske, der normalt kritiserer fodboldkulturen for at være mm. sexistisk og den slags, og jeg føler faktisk, der røg nogle ord ud af min mund, som jeg aldrig nogensinde havde kunnet til gode se, hvis der var en voksen mand, der havde stået og råbt det, og derfor så gør du ikke bedre, at jeg gør det. Nej, men... Og det, det vil jeg faktisk bare gerne på en eller anden måde sige, når offentlig okay. Og jeg vil ikke gentage, hvad jeg sagde, og det var ikke, fordi jeg gjorde det mange gange, men jeg, men jeg brugte nogle ord. Og jeg, sagde, ikke, jeg brugte bare et ord et, to gange. Okay, jeg kan lige så godt sige det nu. Noget, jeg er til at, at råbe, at nogen var en luder. Og jeg vil gerne lige sige, at Ida har cancelled sig selv flere gange. Jeg har efter. været rigtig ked af det siden, og det er også bare fordi, for det første så siger jeg normalt ikke engang luder i mit hverdag. Jeg siger sexarbejder. Og for det andet, så er det ikke et skældsord. For det tredje, så synes jeg bare, at jeg blev rigtig voldsom og lod mig rive med på en Du var og Jeg har skam i dag. Bankede hænderne ind i døren, sparkede Jamen, var til trappen. Nå, ja, ja, det er bare for at sige, at... Altså... Men de, de ord vil jeg gerne tage tilbage og give en offentlig undskyldning. Og så vil jeg gerne sige til alle andre, der til fodbold, at man skal tale ordentligt. Ja. Man skal, okay, tage, ja, man skal have en god tur. Det er lige meget, om det er ja. en U-13-kamp, eller om det er en landskamp, eller om det er sandtavligt. Man skal ikke stå og råbe sådan nogle ting af folk, og man skal slet ikke bruge øh, andre menneskers erhverv som et skældtur, andre Ej. menneskers seksualitet som et skældtur, andre menneskers hudfarve som et skældtur, eller noget som helst andet. Men nu har jeg også pusselglorien, ja. og jeg er tilbage. Jeg ja. håber på, at himlen vil open, open the gate for mig igen, maybe. Som at det. least you will not burn så nu kan vi jo, hvad hedder det, til gengæld, Lasse kan jeg fortælle om, da vi var inde på klubben, og NHA rocker ved Landgrib. Jamen jeg skulle sige, sig, jeg tror, du har ligesom åbnet porten igen ved at redde mit liv, ind på en natklub. <laughs> Men jeg, jeg fattede slet ikke, hvad var det, der skete derinde, fordi jeg stod og dansede alle de der ting, og ah, så kom jeg ud, og så stod han der, han stod her lige foran, og i Ida sad der til venstre, og du sad til højre. Der har været noget. Nej, men det, der sker, det er, at... sige noget, Julien? Du har stadig ikke forstået, hvad der var, der stod. Og du blev også ved at beskrive den situation helt forkert, fordi du kom ikke ud noget sted fra. Der var ikke nogen, der sad med. Du sad ved bordet, da vi kom ud med bordet i Med dine 12 drinks, der alle sammen var fyldte. Du blev købt for det danke du ikke har. Hvad var der sket derinde, så? Det er, fordi mig og Ida vil lige ind og dans lidt. Og første gang, vi går ind og danser... Det skulle lige sige, at det var en, øh, en gay bar. Mm. Og øh, Ida siger lige sådan en sådan, lad os lade være med, altså du skal måske lige passe på, at du ikke vælter ind i folk, og sådan, fordi du er 0% gay. Altså alle kan godt se, at du er ikke gay. Så bare ja, lige for sådan lige at... Det, der var vigtigt altså, for mig, var bare at sige, at det her er et safe place for, for gay people... Place. Og vi to og to straight mennesker, så nu skal vi to ikke komme ind og fylde på dansegulvet Præcis. på en ubehagelig måde, så andre Præcis. bliver utrykket. Det var det, jeg sagde. Mm. Præcis. Ja. Så jeg holdt jo armen ind til kroppen, og vi virkelig sådan prøvede at danse, øh, imens jeg var stille. Øhm. <laughs> vi og prøvede jeg... bare ikke at tage andre menneskers shine. <laughs> ja, altså. var sådan... Jeg synes, vi gav shine til folk. Altså sådan, var virkelig op at køre over folk. Yeah. Men det, der ja, ja, så, det så sker, er, at jeg, jeg vender mig rundt til ham manden, der først smiler til mig, og så danser vi bare sådan sjovt, og ligesom begge to kan Jeg tror, det er noget Rihanna, der måske bliver spillet her. Og vi har det fedt, og griner over det. Og så øh, er jeg så på vej ud, og Ida var på vej med. Og så siger hun, ej, lad os lige danse den der også. Det var også det, var, det, var, det var et Magelmore, godt nummer. Ja. Ja. Magelmår, ja. Vi går så tilbage igen, og jeg går hen til samme spot, fordi nu tænker jeg, at jeg nu har fået en venning på den her klub. Øh, jeg kan danse lidt med, og have det sjovt med. Lige indtil, at jeg så vender mig rundt til ham, og så øh, i det, jeg vender mig rundt, så tager han hans hånd, og op på min hals, og sådan holder bare fast... Og det var sådan som, som en mand der tager fat i en kobra kobraslange. <laughs> det er et up, fast greb. Et, et fast greb. Ja. Han, han er ved at kvæle, Lasse. Altså, like murder on the dance, literally. <laughs> Sofie <laughs> Alex yeah. like. Murder on the dance, Lord. Left and right. Jamen ja, og det var sådan stramt, så jeg ikke kunne bevæge mit hoved. Det var lidt ligesom sådan en nakkekrav, eller en Og det ser I da bare. Men Lasse tør jo så ikke at gøre noget. Det var også det, der var fordi han, han ville ved, i, kunne... jo ikke... Det er et safe space, jo, så jeg han var han... sgu ikke... Det er det, der fyrer en... men, men ind? Ved du hvad, jeg er til imod her. Det er jo, jo morforsøg, så straight up, du, har, du, du må gerne defende yourself. Du har set, hvem det er. Sådan. Jeg lytter til hvad der siger til mig, så jeg gør ikke noget. Nej, selvfølgelig. Jeg kigger bare på mig og tænker, ved du hvad, hvis du også så hvis du du nu, så er du bare free pass. Der ved man her. også, hvis ord, der har mest makser. Ja, det gør man bare. Så der, helt indtil læser, han ligger liv. simpelthen på sit dødsleje, så vil han heller ikke gøre noget, jeg har fortalt, han ikke på, end at forsvare sit eget ah. liv. Der. Mod en stor fed hoa <laughs> der kvæle ham på et <laughs> Det er jo så voldsomt. Hvad så? Og så står en der og har fat. Det, der så sker, det er, at Ida vender sig rundt og ser det, mm. og så... Øh... Og kan vel se med det samme, det her er ikke nogen, der skal danse to for Tanko. Altså, ja. Ida har jo ikke fået samme spilleregler, som jeg har, Nej. ligner det i hvert fald deres sekunde. Fordi inden jeg ser mig om, så står Ida så nede ved ham her, og klar til også... Hun tager ikke sig tage på ham, men der er sgu ikke meget til, før det ligesom også vil ske. Hun giver med en verbal lussing i stedet for. Og øh, det viser sig så, så, at han er sur på mig, fordi jeg har en St. Pauli-kasket på. Han er HSV-fanen. Ida bliver pæmmer lige at ud og sige, at det skal stoppe med det der. Men han så vil så udenfor... Prøver også at forklare ham, at det er safe space. Ja. We don't take politics and football in here. Yeah. Yeah. Maybe politics, but not football. Ja. Præcis. Og øh, det er så med, han gerne vil udenfor at tale om det her. Mm. Nu kommer jeg faktisk også tanker med, at han går, fordi på vejen ud... Der går, vi går lidt ja, ligesom som Kasper Jesper Jonatan Sådan tre på stribe her. Olsenbanden. Jeg går forrest, HA-rockeren i midten, og Ida bagved, så han ikke kan løbe væk. Fordi nu skal han ja, ud og skælde ud. Men det, vi er på vej ud, mm. det ser I da ikke, det her. Så går jeg og danser lidt videre, fordi jeg har ikke fattet, hvor seriøst den situation, nej, det er situation Vi ved ikke på det her tidspunkt, at manden og rocker. Ja, Nej, det er Så her kan gå og re eskalere ret meget. Der tager han sin hånd mellem min ben op til mine to perleløg af testikler. Og så klemmer han altså, mm. om dem. Igen? I, hvorfor? For at gøre det? ved jeg ikke. Fordi han vil magt demonstrere. Ja, jeg skulle lige til at sige. Det ved jeg jo. ikke. Eller fordi Om, han vil det knip, der ved jeg ikke. De og, tingene. Jeg kunne ikke finde noget af det. Det er hun Og jeg vender mig rundt og sådan kigger på ham, men tænker ikke videre, at vi skulle bare ud nu. Og da vi så kommer ud, så sætter jeg mig ned. Når for at til ikke tale med til Ida bare sådan, sætter ham på plads. Ej, ja, skal... og hvor han så siger, når han er træt af at høre mig skal ud, så siger han til sidst, You know what? I'm a H-A'er. Ja. I'm a h Are, are you a rocker? <laughs> you're a, <rugger? laughs> a rock what? What? what? Yes, are you a rocker? Yeah. Yes, <laughs> yeah. Yes, are you driving around in on motorbikes with a little on? Yeah. Is that what you're be. telling me? You're bad, really. Yeah, saying, yes, yeah. that's what I am. And I own these two bars. And it this is um this is uh Hosbee bars because I'm a Hosebay fan. So, yes, I already know that you're mm. a Hospital fan. You told me that before when you drank with my friend. Mm. Do you remember But that? You my yes. <laughs> <laughs> And now I'm just asking again, <laughs> yeah. are you a rocker? Yeah. And Yes, I'm a rocker. Yes. Mm, so I say, so say, so now, Okay, so you a person who kills other people? And so, No, it's a friendly club. Sebastian. Who I rock out does also find in Denmark, and mm, it's, they are not very friendly. Yes. Friendly. They are not a friendly club. They are shooting other <laughs> yeah. people in the knees and also other places in <laughs> yeah, the club. Yes. <laughs> and so No, it's a friendly club. It's a friendly club. And she to say so about him, I'm a Danish journalist, and if you ever touch my friend again, I will. Write something evil about H.A.-Rocker. Yeah. Det, det, det var det, der skulle til om mig. Jeg, jeg tror, fast, at han var, var meget var overrasket over, at, at hvor ligeglad du egentlig var med, at, det ved ikke at, med at han var ja. H.A.-Rocker. Eller også var han bare komplet psykopat, og han ikke opfattede sig. Eller også var han slet ikke rocker. Måske var han bare medlem af en eller anden ja. motorcykisklub her i Hamburg. No, H -A. H -A. Yeah, yeah, så han selvfølgelig bare hed Hans Andersen. Ja, ja, altså. No, no, it's friendly. Det are friendly. Kan vi go en fish trips, yes. Man, no, you shoot people. Yeah. So you shoot people. Yeah. And I'm you. a journalist, and I will hunt you down. <laughs> yeah. yeah. And I, and I will... will set fire to your pops. <laughs> and I will fucking destroy you. Yeah. Han <laughs> forsvandt, men will... han forduftede, han går ikke tilbage. Nej, det går han før. Han kom aldrig tilbage. Han sagde, uh, okay, but I, I will go get you some shots. Oh. Yes, go get some shots. Uh, yeah, and you so better be Mexicana. Så satte jeg mig ned, og så var Lasse sådan, han er gået. Han er gået med sine fire venner, og så var sådan, nej jo. Jeg var så godt have et gratis shot. Ej, altså, vi, ja. ja, det ville vi da alle sammen. Nej, fuck, hvor griner. Og ja. voldsomt også samtidig. Lidt voldsomt, ja. Men, Men også ja. bare sådan at gå bagved, og så har en sådan... Ja, det synes samt... jeg faktisk det, også det, sådan det Det er jo virkelig, det er jo et sådan... Det er et overgreb at blive befamlet. Ja, det er jo ikke. Det, det, det er jo ikke selv tænkt over. Og så... Over. Altså, Eller før nu. Ja, og sådan... Nej, og det er jo... Det var ligesom dengang, hvor der var nogle... Øh, nogle mænd, der stak to fingre op i fisen på mig. huske det? Rigtig, skat? Skat? Det jeg stod dansede. Der ja, på den var mig. Ja, og så kom alle... All the, jeg var bare i byen med alle julen fort. og alle de andre gays, og så øh, stod vi og dansede, og så var der... Og det er det jo en ting... Så er der straight fyre, der tager på bar mm. For at score pigerne, der er i byen derinde Det er, ja, det er så klamt skuster. Det er ja, det, er det ødelægger ligesom bare hele gaymiljøet mm. Det er en ting, men noget andet er også Det er fucking klamt og stå og lade Og det er som om, du, gay, de er derinde Og så, sådan, af dem, så må du og... godt befamle pigerne Så alle de her kodexer, øh, der er den måde, vi skal leve i samfundet Så er de derinde, nogle af dem, ikke alle Og så er de bare fu fuldstændig Men det er jo virkelig gerne, en ting, at der altså... er straight fyre, der tager ind ja. på gayclubs det også Og det var der det også dernede Og jeg var også sådan, hver gang jeg kunne mærke, at folk lige kiggede så var jeg sådan are you straight? Du med, ja. Og så var de sådan ja. Yeah. Så var jeg sådan I have a boyfriend. Ja. Go away. Men. And I don't want to talk to straight men anyway. Yes. Men også fordi der Only er less. så mange fucking klubber hvor det ikke er gay-klubber. Altså, størstedelen ja, af klubber i hele verden er jo ikke gay-klubber. Men det er jo fordi, derhen, at, de, at det er de der klamme, slæske så tager de der der, ja. og så de rundt, og så, så, så, så lukrerer de på gay -viven. for pigerne, så tænker de sådan, ja. ah, så må jeg godt stå og slå hende her i røven, fordi hun tror, jeg er bøs. Og bare sådan, nej, det må du ikke. Nej, ja. altså, det, det må du aldrig. Altså, og, det, og det er bare sådan, men det er også de samme, der heller ikke er sådan helt queer-vindelige alligevel i sidste ende, fordi ja, ja. Sådan, det er ja, de, de samme mennesker, nogle af dem, i eller i hvert fald dem, jeg har mødt nu, kan jeg jo kun tale ud fra, hvad jeg har oplevet. Og mange af dem, jeg har oplevet, det er de samme, som også står i fuldskab og siger, I love gay pride, but, but, hvor er it there's no but, honey. Ja, like, ja, der, og sådan, hvorfor skal vi holde gay pride? Hvorfor skal vi det en anden, hvor det bare sådan, øh, fordi at i 76 lande bliver vi fucking slået ihjel, mm. hvor en anden mand. Nå, men så, ja. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel matilde Milkshake eller uludag en femmer, vaniljeis med frukter træk 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram special brand flakes, 15 kroner. Bare rolig. En skram er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret.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 Hør her, jeg har en hellårsplan. Og det er et overlev! Få sparing inden din næste livssamtale. Skift til Krifa nu og spar op til 5000 om året. Krifa, vi tager dit arbejdsliv seriøst. Ja, og så var der så dig, Julian på byturen, der jo også Der havde købte sig til, en fribar, til, du havde du til en fribar næsten. Du havde lidt til en Jeg jeg rullede i hvert fald ind, som var jeg Pablo bare Lad mig sige det sådan. <laughs> men ud over det, altså... så vil jeg egentlig gerne godt høre om dit scoring altså, Jamen, jeg var fordi... jeg fik aldrig helt styr på. Men Nå, man... du rundt, left and right, <laughs> Nå, med det... mænd omkring dig. Ja, men ja, der fandt, var med, så. jeg sådan, der vil gerne sutte min det var fordi, hver... okay. Hvad jeg kan huske, jeg skal... Jeg... Scenen er, at jeg er meget, meget, meget, meget fuld. Og er meget, meget i mit s. Men hver gang jeg dansede, så var der sådan... Halvflyttede jeg, og der, jeg blev halvflyttet med, men det der med det er, at der, det er så jævnt lang tid, siden jeg tilnærmelsesvis har flyttet med en anden mand, er blevet looked my way af en anden mand, så jeg sådan, hvis det var så en mand står literally foran mig og flytter med mig, vil jeg være sådan, flytter du med mig, eller er du bare sød og venlig, som man jo er som verdensborger, så jeg er også bare... Virkelig, virkelig handicapet til sparringsgame. Det kunne man Eller også have fordi der, ah! der var. For... Nej, <laughs> det kunne man godt se, der var. Nej, ja. nej, det har vi også talt om. Men det var jo okay. fordi der var en, der, der virkelig gerne ville score, der. Ja, jeg vil score. Jamen, jeg ville jo der være sammen med jo... hans ven jo. Og han, nej, ja, men det der sker, at jeg er... forstår, fordi ham der ville være sammen med dig, ville han meget pænere. Han var inden, meget den, var... flot. Jamen, jeg han var han var virkelig flot. Men, men det der jo sker er, at vi to vi står inde på flåden, og han kommer så hen og danser om bag og står og Han vil gerne danse der. Han står og banker der. Sønksen krammer der bagfra. Det du gør. Det er, at du går hen til mig i for, og danser med mig, hvor sådan, Julian, venter rundt for helvede, han vil gerne score dig. Men det er der så lidt her. Der var jo sådan lidt øh, kan efter musen her, fordi... Du føler at julen, du rendte rundt som en lille mus, Nå. indtil du så blev til en stor fuld elefant. <laughs> og ingen rigtig var interesseret i dig længere. <laughs> <laughs> Not even me. Ja, du står også lidt selv tilbage til sidst, men nok om det. Men jeg havde mig selv, og det er det vigtigste. Da du så kommer tilbage til ham, og mm. gerne vil danse med ham, der vil han ikke danse med dig. Men så, går, men så går der sådan en time igen, og så vil han gerne danse med dig igen. Wow, men det, det bedste, er at du ikke har lært noget. Du har ikke fået en lærerstreg her. Så det, det sker det samme igen. Han går om bag dig, vil kramme dig igen. Du går til mig og danser. Hvor jeg sådan, det er umuligt. Var det ham, den kan... Ja, Nej, det var ham, den langhåret. Nå, men det var jo ham, Julian ikke gad at og... skrue. Ja, det ville også, du, det du godt lige... til sidst lidt. Og jeg tror i sidste ende, ved jeg ikke, om jeg vil det, eller en alien. Altså, men men han, jeg kan huske, jeg var sådan til ham, så var jeg sådan, stod, vi stod jeg sådan, og dansede, så var jeg sådan, I love being in Hamburg. Så var, og så var han sådan, and we love you, here, in the club. Og så var jeg sådan, thank you. Og så vendte jeg mig op og dansede, videre jeg. Så nu jeg var jeg for så fuld, men du også var sådan min... Så jeg var sådan og hvad, altså, det var bare sådan. Du fik måske også lige spurgt om han vil have en drink. Jeg, Nå, men, jeg, jeg... tror der var en grund til at alle var... andre på den klub, de elskede dig. Det var at du fik spurgt left and right alle mennesker lige den aften mindst to gange, om de ville have Ej, og en drink. Nu ved jeg bare ikke der havde Og det var Lasse-far, der blev sendt ud for at hæve penge gang på gang. Have <laughs> nogle flere penge ladsifter. Get ud den ja. Men du nåede også lige at få lidt mad også, Jon. <laughs> kan jeg huske også. Men pludselig var du vokset, og du var at spise restet pølser yeah. på ræberbarn. Men Det var fordi, det var, fordi <laughs> tidligere på dagen, der gik vi en tur langs Reaperbanen, og der ser jeg lige ud af øjenkrogen, at der var noget, der hed Danish sausage. Altså en dansk sausage. Og det er jo noget, du ikke får så meget af derhjemme. Hvor de lavede, nej, men nu er jeg i udlandet, så tænker jeg også. Så skal du, jeg ved, jeg, du turen havde turen, have halvdelen af når du har taget hele vejen til Tyskland og ja, savnet sådan en dansk pølserum. Jamen det gør man jo. <laughs> og, øh, og jeg går derind, og de har både bøf sandwich, de har restet hotdog, de har fransk hotdog, de har alt det elsker, en pølserum. Mm. Og jeg bestiller så en ristet hotdog. Mads, der, der er fået i hånden, der er det en glaspølse, og brødet er tørt. Vi... Det er mayo, sådan noget fransk dressing, og det er senep og det er ristet løg, og det er pickles. Du er blasfemi. Fuld... Ja, det er blasfemi på mange måder. Jeg burde jo gå ind og sige, what is this? Yeah. This is not a ristet We hotdog. We know, our <laughs> rocker. This is not a ristet You <laughs> yeah. are talking with the sausage guy yeah. i Ja. Yeah. Yeah. Øhm, men jeg får for den spist, men det er jo så også ja. Ja, den røg jo ned alligevel, jo. Ja, ja, men den røg også op igen. Min, min mave, den Kaster med, du op, da du kom hjem? Nej, jeg gjorde det ud. Nej, på men, ræberbaren? Stod det, du og kastede op på gaden? Er nogen, der, nej, men det uh, er ikke nogen af uh, der er her, Fordi jeg går så ud og spiser den her hotdog, her. Nej, da jeg kommer tilbage igen, der, Ej, får vi, har vi været. der får vi et shot øh, af din nye øh, ven. Du har fået noget Tyskland, som låner dig de her hospitalsbukser her. Du render rundt med ind på natklubben. Og da vi så fået det, der mente det mig om Minto. Mento? Og det var som om, der vendte hele min mave bare. Pølsen Mento er der en website, hvor man kan købe tøj? Pøl... Nej, men... Mento. Altså... Ja, mind min Det er mind-drings, ja. Min ja, ja. ja det der også, at den der pølse, den svømmede rundt i min mave, og så kunne jeg bare mærke, at nu skal den her op igen. Så jeg gik ud, og mens jeg gik ud, så kastede jeg op der mellem der sådan her, lige sådan over min skulder. Der, hvor vi så sad og hyggede igen ja, bagefter, præcis. så du har... Der har du, du kastet dit op bræk? Der Ja, lige over i siden. Og så gik jeg så helt om bag Men bagved. det er sådan noget der, det har jeg simpelthen ikke. Ved du hvad? Du er en voksen mand. Du er 23 år. Du kan sgu da for helvede godt holde det der bræk nede i maven, indtil du lige er kommet om. Det kunne Skæs jeg ikke. Ja, men det jeg så det var hvor vi skudde, sad og, og, og der og, og det var og flyttede, vores, det var vores og redde. Og skælde hår af, rockeren ud. Ja. ja, det var vores redde. Ja, ja. Det op, det. ja jeg er det. Ja. Ej, var det ulækkert, mand. Tænk, hvis en af også var glædelig i dit bræk, det er simpelthen slået hul i hovedet. Ude foran vunderbar. <laughs> altså, hold dig op var. Ja ville det, vil det, det, det. det, der til gengæld står rigtig klart for mig, det er i hvert fald en hjem. Fordi vi gik op af hele Jo, men vi prøvede du, du også at få taxa. Lidt i gik meget hurtigt. Jeg synes, det der står klares for mig, det er, at jeg den dag i dag sidder her med et par joggenbukser. Jeg er nødt til at mødes med en fremmed 19-årig år gay bartender inde på Wunderbar med for at give ham tilbage. Og nu er jeg så tvangslindelagt til, til at skulle have en kop kaffe. Ja. De Ej, han er der ligner noget, der kommer fra et sygehus. Jeg havde husle. jo min helt nye bukser på, så sidder der nogen og, og, og bevæger sig. Det er faktisk, hvad de gør. Der er ikke nogen, der som sådan rammer den der dreng, Men den falder lige ned af mit skød, så min bukser jo bliver... Gemme en bløde. Ej, og ikke engang bare lidt sådan ægte. Ej, ja. sådan... Det var sådan, så at jeg havde, jeg, jeg, havde tisset rigtig længe. Fuck hvor er stenet. De lugtede også af tiss. Og, øhm, og så, hvad hedder det? Du lugtede ikke til Du var ikke engang til stede, føler jeg. Nej, men jeg fik murtet om min hals efterfølgende. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men det kan <laughs> være, at det var dig selv, der lugtede lidt af tisset, så du var jo så lige <laughs> kastet op der, kan man sige. Men kastede du op med min bukser rundt op hals? Nej, det er lige meget. Ellers synes jeg ikke, du skulle indrømme det nu. It's a funny podcast afsnit. Eller så får du rockeren efter dig, og han slår ihjel. Nej, men så er jeg jo blevet venner med ham her, bartenderen, der arbejder inde på Wonderbar Og det viser sig så, at han er 19 år gammel. Og det har jeg, jeg er i hvert fald fuldstændig går ikke op i alder overhovedet, siger jeg på aftenen. Men næste dag, så har jeg det også lidt, jeg snart 32, jeg kan altså ikke få en ny bedste ven på 19 år. Det kunne være min søn, føler jeg. Der går mig grænse lidt på en eller anden måde, ikke? Nå, men han er i hvert fald sød, fordi han låner, sig, låner mig de her grå joggingbukser. Og, og det var dem, øh... du dændte hele altså, Havde jeg dem var... på hele ja. aften, da jeg altså... en, altså, der var med H. i HA-rokkerklubben. Mm. Ja. Vi havde de der helt slaskede hospitalsbukser på, og så øh, Simons gamle, nussede øh, sweatshirt, som jeg med Vili havde valgt at tage på, fordi jeg vidste, at vi skulle sidde og se fodbold på en bar, hvor vores mm. tøj ville komme til at stinke, så jeg ville ikke tage noget på, hvor jeg ikke bare sådan kunne smide direkte ind i ja. hovedvast nærmest. Men så havde jeg de to ting på sammen og jeg lignede ja som lades sagde før en indlagt. Vi ligner også nogen der sagtens skulle være brudt ud fra et byghus fordi vi bare gerne bare ville fast. Altså <laughs> der, der er der ligesom før trop, der havde sådan bortført mig og Julian og mig med pøls på kenden og så Julian til sidst var ved at vellost sin egen ben. Hvis altså, du gik jo som en. Nej, men det eneste jeg bare kan huske er, nej men ægte, altså det eneste jeg kan huske er Ida sådan råber, os løbe og <laughs> Inde i mit hoved er jeg bare sådan, <laughs> et, nej men prøv lige at forstå det her inden i mit hoved. Jeg er så fuld, jeg ved engang hvad en plus en er, jeg ved ikke hvad jeg hedder, så da jeg hører Idas råbe vi løber nu og så ser ryggen af Ida så der der må jeg erkende, at jeg var sådan, så må de løbe fra mig. <laughs> altså og så altså, så er jeg på ymtrulin. Altså hvorfor skulle vi løbe med? Jeg kede altså, mig. Der bare... var så lang den der vej ned til metroen, <laughs> så og så og så sådan. Vi kan ikke ligesom så bare, bare begåne at løbe. Det var lidt stærkere. Det var også den den vanggang, fordi du sagde lads løb. Jeg kan bare huske, du var sådan løb og ser dit hår løb, og jeg var sådan, ej det der, det var uger der låg der. Og jeg prøvede jo låg lads, fordi han ville jo heller ikke løb. Og så prøvede jeg at sige til ham, lads, der ligger en bøgerrestaurant hernede, hvor du kan gå ind og få en burger? Og lur mig om du ikke lige fik træd træfier skridt ind, til du så der var låket inde på fagtejst. Og det er sjovt. Nej, men det var virkelig lang. Og toturen hjem og Johan bare mappede mig på toturen eller var det? I Ja. Jeg what Jeg kan det faktisk mig, der sige, jeg følte vi mobbed lidt. Jamen jeg var så altså, men det var også okay. Jeg var også virkelig. Vi stod fald og grænsen, så der kom tør ud og endte på os, foran alle, men af dig. Men okay. du var ikke en hammerhaj. Sådan, jamen jeg var også det er, er lang tid siden jeg har været så fuld. Så der er det, det bare, og jeg for sådan ja, da jeg sad i det tog, var jeg også sådan jeg vil bare rigtig gerne, altså jeg lå og lukkede øjnene, eller mine øjne lukket i. Det føltes som tunge granitgardiner. Åh, ja. oh, jeg var bare så træt og fuld. Men i gengæld, så er du altså nok den, det største party, Anna Madler og os tre. Fordi der, der vi så kommer i hjælp her lejligheden, der er jeg den. så? <laughs> der vil du ikke i sengen. Vil du vil, ikke? Der vil du i vil... smøj med mig. Sådan, Nå, ja, okay, fordi, jeg ville rydde en smøg jeg... med, med, med, med bukserne, og så var, fordi du spurgte, om Simon ikke lige kunne vaske de bukser i derovre. Jeg fik vækket Simon klokken februarmorgen, ja. før han kom både og putte i... rens på min bukser. Øj, det du så gjorde det, så var Jonas sådan, ej, vi skal da lige rydde lidt smøg, og skal vi ikke det her? Skal vi ikke lige, kan vi ikke, ikke rydde lidt smøg? Glåde jeg, jeg en, en løb? Det går du ikke, nej. Nå, ah, okay. Nej, du ikke, og så var det dengang, den jeg gør ikke du Ida, ikke. vi skulle. Og jeg siger til Ida, vi går i seng. Du håbede, at vi skulle holde fest, køkkenfest, køkken til ved det tærmeste k Ja. Og klokken var der. var min søster havde lige kastet op og du var selv lige blevet få, havde fået tæv af ankersmand <laughs> fordi du var prøvet havde... gå om bag hans disk. Jeg ja, for at fortælle min læf for tømme sig ret. Ja, det var helt Eller ja. Men hvad var, klokken var det? Ja. Nej, nej det var nej, nej, nej. lidt i 5, tror jeg. Det var ikke, var kun lidt i 5. Ja, men det var også rimeligt, men jeg er bare blevet for gammel til at altså, jeg gør det igen og igen og det er fint, men jeg godt nok, jeg bliver tæsket af de tømmermænd. Og Vi har altså, i 12 timer jo. Alligevel. havde vi det? Jeg føler der var en lang start op til før vi sådan virkelig der var lang tid, hvor vi alle sammen altså, vi er 12 timer. havde ondt i maven og sådan nogle ting. Ja, ja, men... Men, men jeg vil også bare sige, at det var en sjov aften, det var det hele værd, men jeg kunne rigtig det. godt tænke mig, at jeg ligesom på en eller anden måde var blevet nu i mine snart 32 år klog nok til at ikke at tage fremmede menneskers ting med hjem fra byen, så man hænger på dem bagefter. Fordi sådan, hver gang jeg tænker, sådan og nu er jeg også kommet over min tømmermænd, og jeg har ikke sådan moralske tømmermænd eller noget længere skamshat, så kommer jeg lige i tanke om, at... Jeg stadig skal mødes med den her 19-årige fyr, og give ham hans youngbukser. Og have regner med, I skal hygge. Og have sådan en underlig, akkad samtale, fordi på, på selve aften, der var vi jo sådan, You're my little brother now, and I love you. Og han var sådan, yeah, and you're just the cutest sister I ever had. Og vi rendte rundt og krammede hele tiden og sådan noget. Og nu sådan mødes der, sådan, giv hånd, føler jeg på gaden, ikke? Mm. Ja. Jo. Men det er det, når noget, folk det bliver... mester. Altså, altså, altså ja, men... der kommer ikke, nu kan jeg sige nu, der, der kommer ikke til at være den sammenstemning. Men jeg har tænkt mig jo at prøve at sætte noget op, sådan at jeg siger sådan, I'm very busy, but I can stop by uh, next time you are at uh, at your job at Wunderbar. Ja, yeah. yes. Og uh, uh, uh, så må jeg tage dig klokken to om natten her, og aflevere yeah. dem. Ja. Og så uh, bare, yes, I'm very tired, I'm going home. Uh, uh, I'm, I'm very busy, so I, next time, when there's screen in the intersection, I drive by, I throw pants out, you catch and I go, and we meet maybe one time never again at Wunderbar. Ja. Yeah. Ikke med, han var så sød. Altså, og kunne alle tre kæmpe kæmpe så godt lide ham, men... men ja, det overgår man Men når man får en bytur på den måde, der er jo ikke... Men jeg vil også, det jo, også sige, at Tyskland, bøssemiljøet, det var, altså, alle var søde. Helt ja, det vildt. var så søde. Alle var søde, der næsten. Jeg ja, havde den bedste aften, altså... Af kongeaften. Ja, Lad os slutte på den. Aften. Kæmpe aften. aften. Ja. Lad os slutte på den. Vi skal ud og høre du og lige Lippa om lidt, og inden der, så kunne jeg godt tænke mig lige at lægge på et tæbe på alt Luk øjnene lidt. Ja, vi skal høre du på ja. Men det er jo Vi skal jo ikke bade, Julian, så vi kan også slappe af. Skal vi kan slappe af. Jeg skal det der, er, så, vi have besluttet os to, vi går ikke i bad. Nej, Nå. så vi kan hvile. Så længe du tager nogle rene på, fordi dem du havde på lige før julen, de var små. Det Nej, jeg tager hans jogging på. Ja. <laughs> <laughs> tager over, hvor vi slap.